Hej på er Pelpodden och kära lyssnare! Återigen så är det nu en spelare med jamaikanska influenser. Ja, förra gången så var det Jesper Blomkvist rastafläter som menades med det. Men nu är det Jamaica på riktigt eftersom mina föräldrar kommer därifrån. Vilket i sig kanske inte är så konstigt eftersom det landet hölls i greppet av Storbritannien i väldigt många år. De fick ju självständighet faktiskt från Storbritannien så sent som 1962. Jag är själv född och uppväxt i Herefordshire. Ja, där som ni hört att Watford FC ligger. Andra städer i området är Stevenage som också har ett hyfsat lag och även Hartford. Eller Hertford, jag vet inte. Jag själv, jag föddes i Stevenage och vi var fyra bröder. Två av mina yngre spelar också boll. Den ena, Lewis, gjorde sin debut för Watford 2008, medan Kyle 2009 var med i Arsenals ungdomsakademi. Jag gick i skolan John Henry Newman och spelade där faktiskt fotboll tillsammans med superstjärnan från Formula 1, Lewis Hamilton, som också då har alltså lirat boll. Han kanske gjorde rätt val ändå, till slut. Min pappa, han höll på Tottenham, men jag och mina och jag och min äldre bror, vi höll på Arsenal. Och min stora idol på planen var Ian Wright. Jag gjorde min debut för Watford 2003 som 18-åring och gjorde mål direkt mot Millwall. Det blev en fantastisk tid för mig i den här klubben. Och under mitt sista år 2006-2007 blev jag även ordinarie i engelska ursäktlandslaget. Det var. Allt större klubbar som började titta på mig, och 2007 så blev jag köpt av den då framgångsrika managen Martin O'Neill. Jag fick spela med Petrov, Pat Patrik Berger och Jan Karev. Och där tar vi en paus på 10-poäng. Det var långt. Mycket information igen. Det är den gången inte klagar på oss. Ja, men vad han har för favoritspelare är rätt svårt att gissa vem det är på det. <laughs> ja. –Nej, du, det är ingen som gissar på det här. Nej, jag får andas lite. <laughs> Nej, vi kör på poäng. Under min första säsong i det nya laget slutade jag tvåa i ligan, alltså då i hela Premier League och då efter Fabregas som då var i min favoritklubb Arsenal. Men de ville ju inte ha tillbaka hansen. Jag blev uttagen i årets bästa elva det året och var den enda som inte tillhörde Big Four-klubbarna som gjorde det. Jag var snabb, teknisk och jag hade bra inspel från kanten. 2007 fick jag även göra min debut i landslaget mot Österrike. och Det har sedan dess blivit 30 landskamper och sju mål och i min nuvarande form så lär det säkert bli fler. Under 2008 spelade jag vidare i klubben som ligger i Englands näst största stad där stannar vi på topp poäng. Jag kan se fire men jag, sa, jag, jag kan se att jag hade tagit det på det där. Ja, nu ja. tror jag fan att jag har den, men jag vet fan inte vad han Vänta, tyst med den. Du bara. vet inte vad han heter. Ja, men det är ganska stor det jag kan är en efternamn. Jag har joggar, han joggar momo tror jag. Har moment nu, men ja, men kan vad det, det, det. efternamn? efternamn. Nej. Nej, det gör det vi inte. Jo, det gör vi. det vi, visst. Ja, men då gissar jag. Mm, bra, då kan du lägga ifrån den telefonen nu. Var det dumt ja, Jag måste ju chansa nog Ja då kör vi sex poäng Vi hade ju ett riktigt bra lag på den tiden Med stjärnor som Milner och Barry Och vi slutade sexa Jag fortsatte ett hot på kanten Ett så pass stort hot att Englands största klubb Skulle få upp ögonen för mig Ja det måste vara rätt Jörgen Ja, ja Eh yes. uh... Hur på ja, jag svarar. Ja, du har ju redan sagt, Jürgen, så det, det förstår jag att du ska göra. Har du skrivit det? Ja, men jag gör det nu. Mm. Är du klar? Nej, äh, det har varit något fel på det här. <laughs> Auto jag gick inte att googla längre. <laughs> Uppkopplingen försvann. Då kör vi fyra poäng för Svensson då. Ja, kör två på en gång. <laughs> jag blev trots min kvalitet Aston Villa trogen till 2011. Då klev min nuvarande arbetsgivare in och köpte loss för mig för cirka 175 miljoner. Jag hade ett mycket bra debutår, men kom å andra sidan till ett välfungerande maskineri som inte visste hur man förlorade. Värre blev det då Moise klev in i handlingen. Ja, ja. Nu tror jag acerar var jag fyra poäng men... ja, du Har du gissat nu eller? Ja, nej. Jag nu satt vi nästan och skrattade ja. <laughs> ja, nej, men Jag står så stilla med. Jag får ju hybris, jag får ju fan hjärtklappning Jag tycker är nästan här. synd om man faktiskt. gissla ja, Fast det där är inte hybris Nej det har det. inte Så dåligt må jag så att Jag ja. får... <laughs> jag, vet inte, jag vet inte ens hur jag mår längre Så illa är det Nu kör vi på två poäng Åtta. Gravitationen eller tyngdkraften Som den även kallas Är ett av universums fyra fundamentala krafter Ja, det är den som håller kvar oss på jorden. Men den tycks ju gälla lite olika för olika personer. Sergi Boka, han kunde hoppa högt upp i skyn, i och för sig med en stav. Men Carl Lewis, han kunde trampa sig fram i luften och landa långt fram i en stor sandlåda. Och sedan så är det jag som inte verkar påverkas av den så mycket heller. För vid minsta kontakt med en annan spelare så tappar jag fötterna. Helt upp i skyn och gravitationen får mig att kastas kull och rakt upp och ner. Detta har upprört många i ligan vet jag och mina egna fans i min nuvarande klubb visade mig ryggen för länge sedan och ville få mig bort från klubben. Men nu det senaste året så kanske jag har varit den som har varit mest stabil i det här laget och en stor anledning till att Mitt United når en Champions League-plats till slut. Och nu verkar det ju som att även dessa medgångsfans är med mig och jag blir kvar framöver. Trots att Arsenal är min favoritklubb. Ja, Söderberg, du gissade på sex. Ja, men Lunkan var ju förra. Ja, Ordföranden var ju på åtta. Ja, på va? Åtta jag är inte van att du men, vänder mig dig. Det här är en sjuf. <laughs> ja, vem är du pratar om? Det är Ashley Young, va? Ja, det är Ashley Young. Mm. Hade ni andra Ashley Young? men. Ja, Ja. Ja, det var. Ja, det fick mycket hjälp på Aston Villa där. Tog jag. Ja, men jag ju... hur många eredfordar jag skulle ha på Aston Villa sen till... Jag tänkte på Karev och jag tänkte bara att han spelade i Liverpool. Jag spelade inte han i Liverpool. Jon Karev. Nej. Jag fick... spelade han bara i Aston Villa. Nej, han har varit i flera lag, men han har inte varit i inte Liverpool. Inte Liverpool. Varför jag placerade. Jag ja. kan fan var... säga förnamnet till mig. Jag kommer ju faktiskt inte ta det upp någon fjärden Ja, men Nej, han i det. alla fall var alltså, ja. i väldigt många år i Watford i det, det visste jag faktiskt inte Nej. Jag bakom. Eh, Så han lämnade ju där Han gjorde ju då succé kan man säga då, I det året, sista året man var uppe Sen, ja. Ja, sen fick han dra iväg ah, okay. Eh, och innan man började häkla honom i United Då kommer man ihåg honom som är väldigt snabb spelare Som eh, mm. var farlig på kanten alltså, ja. Och han var ju bra dessa. första året i United också Om man bröt in och mm. bra självförtroende Det ju snack om han till Real Madrid och möjligt innan jag, han... jag tycker inte han är samma spelare längre det är, ja. Han och Nani var i de som tog stryk mest under det här ja. känns som att de blev helt annorlunda spelare mm. Nani mm. var ju också livsfarlig alltså, Men det ja. Ja. Ja, nej, men det var en os alltså, Inte bara för att jag tog åtta, men det var en bra, ja, men graf, jag det är en bra upplysning om Ganglish. Liksom. Ja, ja. Det gjorde ju ingenting att alltså, den åtta hamnade in. Nej, det är bra han ha nu. Inför. Nu sitter han du och är lite arg här. Han ja, gjorde det för lätt. Nej, det var lagom. Ja. lagom svår. Ja, det är bra. Vi går vidare.